su técnico. Arriba. Entra esa yo sol, vaino seu crisol y a sorte o meu soporte Sobe baixa o sal Caio chan mal e vida Vai na saída E yes. assim Baixo a cruz e a Querido xente, xa temos outro lado do fio telefónico a primeira convidada de hoxe. Eh, Trátase de unha grande, mm, decedeiro, concretamente, unha grande mm, personalidade no mundo da música galega, Wadi Galego. Moi boas tardes, Wadi. Hola, boa tarde, que tal? Boa tarde, Benvida, vida, moitas gracias por atendernos, Wadi. Eh, parabéns e felicitacións, posto que eh, temos aquí xa en Barcelona, non? Pois pues non, chego mañá Ah, chego mañá, vale, vale O caso, o caso é que mm, eu queria darlle información a todos os nosos entes De que mañá concretamente no casinet de, del Hospitalet Ti estarás aquí, em, eso, uh, celebrando con todos os que se acheguen uh, Ese concerto extraordinario que, No que as costuras tamén estarán presentes, non? Si, sí, si, sí, ali estamos preparadas para facer as, as nosas costuras E máis imersión ese que soarán todas as linguas da península eh tamén pois parte do, do noso traballo costura. Costuras. Para o festival Barnasáns Trio, non? Si. Sí. De verdade que ultimamente o nos idioma e as grandes eh, artistas que temos pois están de noraboa eh, e eu envío os meus parabéns e as felicitacións correspondentes posto que, bueno, pois estades eh, de noraboa, non? Bueno, sí, estamos pasando unha unha etapa doce dentro da música galea, ¿no? están aí estas xoveigas que se posicionaron no máis alto, ¿no? Y hai xente que levamos pues, moitos anos traballando nisto e seguimos, que eso xa é como grande éxito de ¿no? claro. poder seguir facendo a túa música eh, despois de 25 anos que levo eu pois xa non me podo queixar. Claro que si ti e máis outros, o sea, detrás de ti me parece que o 20 e tantos tamén virá a Ses precisamente aí a hospitaliz, ou sea que que Ah, pois que ben, non sabía, non sabía, genial, maravilloso. Si sí, si, sí, bueno, so des persoas ás que admiramos e ademais ponemos constantemente aquí na nosa emisión, humilde mel de emisión de radio en Cataluña, pero bueno, os, os galegos de Cataluña ou os galegos do Mediterráneo eh, acabámonos de ter representantes galegos de de grande prestixio.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 moitas culturas e que nos podamos sentir identificados como estas. Bueno, eu dicen que eras de de Cedeira, non sei se me oh. me pero que, creo que sí, porque eu quero facerme con isto por, por o feito de que precisamente nós o noso programa eh, temos a sorte desde o ano pasado, do último trimestre do ano pasado, pois desde os oh. Radios Roncudo reemiten o noso programa a, de, de 12 a 1 todos os domingos. E entonces, oh. para min é unha honra e un placer enorme pois saber que a tú a vos se sentirá precisamente en la costa de la muerte. Pues sí, la verdad es que sí... Dende, dende aí ata a costa da morte sí. Sí, sí. Pois iso pois Temos un correspondente Que, que, que é Óscar Rey E entonces ele oh. cada vez que, que Fainos unha pequena m, m, crónica Semanal eh, Falando de, de actividades e cousas que, que suceden na costa E ao mesmo tempo pois, Despois ele recolle todo o que nos eh, emitimos E despois m, eh, reemíteno Como che digo Os domingos de, de 12 a A dúas. Muy para mí é un, para nós, concretamente para o noso programa é é un onre enorme lle saber que que bueno, pois pois eh, tamén se escoitará mañán. Ai, genial. Bueno, contanos cousas da, das costuras, porque ese é o último traballo que ti uh. xa falamos del noutra ocasión, pero contanos un, o que vas a, a intentar darlle a coñecer a, a todos os asistentes.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 y facemos pues bueno, un concepto bastante curioso, no ten unha parte máis íntima que a primeira parte e mm. despois ten unha parte moito máis entregada, moito máis pop, bueno, o que o que o que ese, o que a nosa a nosa música, no ese pop que un galego con, con moita identidade e, e, e que, que a xente que nos coñece pois pues, eu creo que disfruta plenamente, ¿no? como digo eu veñen estudiados da casa, porque as cancións se a saben, se a zoan <ríe> entón, bueno, venen como un pouco a disfrutar de dos momentos. Claro, ti tamén disfrutas vamosando eh, a túa creatividade, ¿non? Porque mm. Bueno, eu realidad... ti eu creo que son a que máis. <risas> de, de, de feito sabémolo polo por la música que podemos escoitar de ti. Escoita, m, ta, m, aparte de eso, bueno, sabemos que tens muitísimos concertos a partir de, de, neste ano 2022, eh, par, acabas de de de pasar ou por menos estás en Bilbao, ¿non? No mira, pasou que Bilbao e Vitoria, que eran os dous concertos que tiña hoxe e onte, mm. e eh, suspendéronse por restriccións de COVID. Entón estamos aí un pouco fastidiados, si sí, porque vaya, vaya. tiña iba a ser ben rex sábado, iban a ser Vitoria Bilbao e Ibarra e ao final pues, nos tuvemos que dar so con Varna. Pero bueno, pasa nada, porque parece que o ano vai ser un ano bonito Tis... e, xa, e xa recuperaremos. É o... unha, unha xenda bastante ampla, non? Despois, de, despois de aquí, de, despois de de, de, de, Berna, de Barcelona, Varna Sánchez, pues, eh, a Valencia, non? E outro xito. Sí, vamos, vamos a Valencia. Logo vamos a Valencia e despois empezamos a xir a Galega Eh, en marzo comenzamos a girar aquí eh, para rematar esta xira de costuras, para rematarla en septiembre pois pues, pasaremos ah. faremos unha paradiña dun os meses antes de sacar un, un novo traballo. Mira, acaban de, de, de enviarme un, un, un WhatsApp por parte ah. de, de Máximo Felipe eh, eh, e de, de Mercedes Taracido que son ah. de Cedeira. Me eh, mándanse ah. felicitación, felicitações para Gudi de parte de Mercedes Taracido, eh eh saúde, en eh, moitos pues, paritas grazas, que, que emoción, pois pues, nada, van para la apumas apertas. En Suíza están. A verdade é que bueno, sentimos nos satisfeitos por o feito de que, que, que nos escoitan, que é decir que facemos o programa e algun escoita nos como mínimo, sí, ben, no? de, de verdade que estamos encantados coa túa participación de hoxe e eh, xa sabes, desexamoste muitísimos éxitos. A verdade é que o, o queremos que o dixe eu dixenche a micropechado que precisamente as Rosalieiras, que son un grupo de cantareiras da Asociación Rosalía de Castro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 Bueno, nin dos cafis cataláns en Galicia no então ao final eh, temos eso é un a ver é unha das nosas mm, temas con este concerto pode vir aí a Barnazá e que artistas catalans peñan a Galicia porque eu creo firmemente en que as periferias mm. e o intercambio cultural eh, necesario enricenos eh, únenos claro. como une os povos e o xeito de Bueno, de, de disfrutar das nosas múltiples músicas e culturas, si é algo que temos pendente, mm. eh pois pues, como como decían as as as panxoeiras, non hai fronteiras, ¿no? Eh, e y sí, eu sí, sí. Y eu xa o dicen en esa canción miña Fronte fronteiras que cantei en catalán, sí. eh, que mudamos fronteiras por ton, por, por pontes, ¿no? É eh, a nosa asignatura como como como pobos de, de España, mm. eh a chegarnos os uns aos outros claro sí, que sí. Eu, a ver, eu ponho en valores o feito de, de, de ese intercambio tan importante que se faen entre grandes artistas como vosotros, eh, comentaba tamén iso outro día, hai, hai un, poucas semanas o, o Xavier Díaz que viu, viu, mm. viu tamén aquí a tradicionarios, que, que por certo bueno, que é esporádica a participación galega, pero que sí. fainos a nos pois, sentirnos máis galegos ainda eh, eh, eh, davámonos de que estedes por aquí por certo, con tanto mm. concerto todo, mm, hm, mellor non che da tempo de, de ir preparando outra uh, edición de outro disco, non? Bueno, esto un iso, es decir, estou traballando en cancións novas, eh tampouco teño data de saída. Mm. Decir, a miña idea é en setembro darme unha parada mm. e a mellor sacar pois sacar a máis a primavera do ano que ven, o mellor no 2023 sacar a primavera máis ou menos.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 Tchau. Tchau, tchau.